що Орел розбив свої пута. А далі, далі. Ще додав, скажи, що піднімається страшна буря, не тей посилай її хрест цей, щоб він оберігав її всюди. А ще, а більше нічого. Ні, ні, ще сказав, щоб панна чимось допомогла Лебединському жіночому монастирю, бо там щось недобре затівають ляхи, підмовляють черниць пристати на унію, а сама ігуменя не може дати їм ради. А ще, що? а ще сказав на останку, щоб пана ждала, а чого не сказав при цих словах жебрака, щоки дарини вкрилися гарячим рум'янцем. Ну, а як же там, на Україні, що ляхи, гайдамаки? загорила вона, швидко намагаючись приховати від жебрака своє хвилювання. Остання година прийшла. Пани, кажуть, постановили всіх попів і благочестивих християн вирізати, але це їм не вдасться. Усі гайдамаки збираються до одного коша. Подейкують, що замурований у печерах лицар Найда скинув чернечу рясу і взяв козацьку шаблю. Сніметься така завірюха, якої не бачили з часів Богдана. Слава Богу! А люди, запорожці? Та ні, стривай, ходімо! «Ти, лебонь стомився, зголоднів, там усе розповіси. Або ні, завжди. Чи зможеш ти зробити мені одну послугу? Хоч десять? Спасибі, я віддячу тобі. Мені потрібна вірна людина. Покладись на мене в усьому. Гаразд, але про це потім. Зараз треба додому, вже пізно. Можуть кинутись шукати мене, виникне підозра. То я піду, а ти приходь надвечір». «Гаразд!» – жебрак вклонився пані із них у хащах. Дарина пішла на хутір. Ішла вона швидко, квапилась. Її хода, рухи, вираз обличчя виказували сильне хвилювання. У голові дівчини роїлися радісні й тривожні думки. «Сам Бог послав цього жебрака. Він тепер допоможе їй у всьому. Але хто прислав чотки? Звичайно, найда. Це він зробив на знак того, що розпрощався з монастирем навіки». Ох, ці чотки! Скільки разів перебирав він їх у години безмовної молитви! Скільки кривавих козацьких сліз скотилося на них! Тарина знов припала до чоток губами. Ця річ така близька найді. Ставалася тепер дівчині частиною його самого. «Любий мій, коханий мій, єдиний мій!» Повторювала вона, перериваючи свій шепіт палкими поцілунками. У вітах щось зашелестіло. Червона вивірка виткнула з листя свою гастреньку мордочку, і побачивши під деревом молоду дівчину, яка палко цілувала чотки, здивовано розпустила свій пухнастий хвостик і миттю сховалася. Дарина спам'яталась, їй стало соромно свого пориву, щоб подумали про неї люди, якби побачили. Треба перебороти своє хвилювання, потім, потім, «Зараз дорога кожна хвилина, треба скористатися з перебування тут же брака і вирішити, що робити». Дарина наділа на себе чотки, швидко пішла далі. «Передусім треба уяснити собі, що означають найдені слова», – міркувала дівчина. «Що він мав на увазі, коли просив її допомогти Лебединському монастирю?» «Тут криється якийсь інший потаємний зміст». Бо що може важити їй слабка поміч при такому повстанні, від якого захитаються зубці польської корони? Може, найда, нагадуючи їй про долю Лебединського монастиря, хоче, щоб вона поїхала туди сама. Так воно й є, мало не крикнула в голос Дарина, і мимохідь зупинилася. Він хоче, щоб вона їхала туди. Він прислав чотки, аби вони оберігали її в дорозі, він і жебрака послав щоб той допоміг їй добратися до монастиря. «О, вона поїде, вона ждатиме. Жебрак допоможе, він проведе її туди, а цей хрест убереже від усякого лиха. А батько?» Дівчина знову зупинилася. «Що він скаже?» Теча розлучить їх навіки. Він проклене дочку, бо її вчинок одверне від нього ласку губернатора, і хто зна, чи більшого лиха не накличе. «Що робити?» Тікти, значить, відректися від батька, залишитись, скоритись йому, значить, відректися від коханої, побратися з нелюбом. Ні, ні. Дарина палка притисла до грудей залізний хрест і швидко пішла, майже побігла. Думала вона, застала перелякану тітку, але одразу ж заспокоїла її. Дівчина навіть задовольнила тітчину цікавість